неначе малюнок перед очима може через те що те дійство повторювалося дуже часто під коміркою догори колесами на рулі та сідлі стоїть велосипед батько на осонні клеїть камеру працює швидко легко і Влад роботі кружляє над ним мотив веселої пісеньки крутиться вертиться шар голубой Частіше батько не співав, а насвистував. Біля його ніг стоять маленькі ночовки з водою. Пристукнувши червону латку молотком і зачистивши краї, занурює накачану камеру у воду. Вона аж закипає від бульбашок. Батько витирає камеру, бере в руки терпух. Брось, сердиться Маша! І знову значов буль-буль-буль. От заразительство, мовить батько, Отдираючи червону латку Та вирізуючи чорну. «Де ти ходиш, моя доле?» І тільки за четвертим, А то й п'ятим разом скаже «Чорти його в пляшку!» То його найбільша лайка. Доведеться чухрати пішки. Махне рукою, Посміхнеться чомусь винувато і піде. А наступного ранку під комірчиною знову крутиться, вертиться, шар галубой. Маючи в серці стільки доброти, чи ж можна було служити злій справі, думає Василь Федорович. Перебирав усе те в пам'яті, і його не раз на відліг була думка, але ж батько приходив з поліції, і тоді пам'ять хапалася, чи не за найсвітліший найпереконливіший для Василя Федоровича спомин По роботі батько умивався, вечеряв, а тоді світив каганець, одягав чисту сорочку і сідав у кутку на лаві та розгортав книжку. Чисту білу сорочку він одягав до читання обов'язково. Найчастіше розгортав кобзаря Шевченка. Були в нього війна і мір, овод, та ще якісь книги без картинок, і Василь Федорович їх не пам'ятав. Іноді батько читав йому щось із Кобзаря. То чи ж міг він, неправий, одягати до книги чисту сорочку і читати Кобзаря? Федір Грек попав у оточення, а потім у полон під Мінськом. Незабаром Федорові вдалося потрапити у робочу команду, яка працювала на залізниці, чистив у ямі паровозні топки, виміркував кілька планів на втечу, а відкрився йому лаз на волю, випадково. І не було коли думати, зважувати, міряти. Йому вдалося вмовити одного робітника найманих помінятися одежею. Вони мінялися у вузькому коридорчику, між двох ешелонів, один з яких мав іти на схід, а другий на захід. І раптом той ешелон, що прямував на схід, почав рухатися. Федір махнув хлопцеві рукою, вчепився за поручні скоби пульмана, і пульман повіз його за високі тополі, високий переїзд і будку стрілочника, а вартовий від поля провів його здивованим поглядом, Підняв гвинтівку і знову опустив. Видно, не одважився вистрілити в засмальцьовану фуфайку колійного обхідника. Федір Грек скочив у полі. Глухими лісовими дорогами, стежками, через болота пробирався на свою Чернігівщину. В Чернігівському районі, в селі Пиптях, і лучилася йому пригода, яка трохи не стала останньою на трудному шляху. Зайшов запомогтися окрайцем, а мало не запомігся кулею. Федір чвалав у подовж низеньких тинків, а по другий бік, з велосипедом у руках, ішов високий, тонкий у стані чоловік, у синьому сукняному галіфе і в зеленій шевйотовій гімнастерці, підперезаній командирським поясом з вирубаною зіркою, і дуже підозріливо дивився на нього. У руках чоловік вів велосипед з натягнутими на руль гофрованими трубками з протигаза. І хоч не мав він при собі зброї, але ветір подумав, і та думка була вельми переконлива, що то поліцай або якийсь інший окупаційний чин – Далі той чин почав недовірливо дивитися на нього, ось-ось мав зупинити Грека окликом. І тоді щось відчайдушне рвонулося в душі Федора Грека. Він наблизився до підозріливого незнайомця і запитав, «Скажіть, де тут хата балунів?» Що в селі тих балунів багато, знав від хлопчика пастушка, якого здибав у лісі. «Це якого балуна?» нашили в його гострим, як вила двійчата поглядом чоловіку-галіфе Івана. «Фю-фю!» – свиснув той і притулив велосипед до частоколу, над яким звисало вишневе гілля. «І Івані у нас ще наще маленько!» «Котрого ти хотів, і нащо що він тобі? Як його по-батькові?» «Там немає по-батькові!» «Пиляли ми з ним сиру березу в холодних краях». А тоді його той повезли далі. Крепка береза, карельською зветься, і зупинив себе. Привіт, родині, хочу передати. Видать Панасович? То хрещений мого брата, а таки й моя путь нимо сказав поліцай, помовча й додав. Ось значить, як путі сходяться. Холодна п'ятірня страху хапонула грека за серце. Він подумав, що балун повернувся, і зараз поліцай поведе його до нього. Він, мов би, сам навів на слід, яким хотів одвести переслідувачів обік. Ще не знав, що робитиме далі. не бачив викруту.